Matti Mattila kirjoittaa perjantaina 12. joulukuuta 2014 kello 17.32 lauluveikkojen joulukonsertti. Joulukiireiden keskellä on hyvä välillä pysähtyä ja nauttia kiireettömästä tuokiosta. Minulle tarjoutui tällainen rauhallinen hetki eilen, kun suuntasin illalla vanhaan kirkkoon aivan Helsingin ytimessä. Kirkossa soi kauneimmat joululaulut kun Viipurin lauluveikot esitti unohtumattoman kauniin joulukonsertin, Monikymmenpäistä mieskuoroa oli johtamassa Urpo Rauhala ja musiikista vastasi virtuoosimainen nuori urkutaiteilija Petur Sakari. Illan solistina esiintyi taitavana oopperalaulajana tunnettu tenori Hannu Jurmu. tuntisessa ohjelmassa oli parikymmentä tuttua joululaulua ja muutama ainakin minulle entuudestaan tuntematon teos. Yleisökin pääsi ääneen. Kun vanhat tutut sävelmät maa on niin kaunis ja en etsi valtaa loistoa laulettiin yhdessä komeaäänisen kuoron kanssa. Puitteet vanhassa, vuonna 1826 valmistuneessa puukirkossa olivat juhlavat ja tunnelma harras. Eilinen joulukonsertti oli kaikin puolin hienosti järjestetty ja onnistui mielestäni täydellisesti. Pääosassa oli tietysti itse kuoro, joka on yksi maamme vanhimmista mieskuoroista. Viipurin lauluveikot perustettiin jo vuonna 1897. Sotien jälkeen kuoro kotiutui luovutetusta Viipurista pääkaupunkiin ja on siitä lähtien konsertoinut aktiivisesti. Illan ohjelmasta minulle jäi erityisesti mieleen kaunis espanjalainen kansansävel, jonka pohjalta Evelyn Larter on sovittanut A Christmas Gloria, Navidad Gloriosa, laulun vuonna 2007. Tenorilaulaja Hannu Jurmun uskomattoman upea ääni ja hieno esitys oli sekin mieleenpainuva. Konsertin säestäjänä toiminut urkuri Petur Sakari esitti hämmästyttäviä taitojaan urkuimprovisaatiossaan fantasia joululaulusta. Soitto oli niin huikea, että haukoin oikein henkeä sen päätyttyä. Illan päätti Sansi Sibeliuksen, 1865–1957. Vuonna 1865 säveltämä aina niin ihana en etsi valtaa loistoa laulu, jossa myös yleisö sai laulaa. Vaikka tämä Tsakharias Topeliuksen, 1818-1898, vuonna 1887 kirjoittama ruotsinkielinen joululaulu oli varmasti kaikille tuttu kouluvuosilta, oli konsertin järjestäjä viisaasti painanut laulun suomenkieliset sanat ohjelmalehtiseen. Loistava konserttiilta katkaisi mainiosti hektisen arjen ja soi edes muutamaksi tunniksi rentouttavan kotvasen.